От такої, розбитий. Чого вам? Красивий, нестарий, багато жінок під пару люблячих, надійних. Незгідне серце. Другий круг почати. Дякую за добрість до мене, прощайте. Щастиво вам. Сама довго дивиться вслід. Не похоже, що розбійник. Хотіла спитати, не посміла. Ті заладили, когось зарізав, знімок показують. Слідкують його, як вовка з чотирьох сторін, до арешту. Пропав, а жаль, жива душа. Зайшла у двері, шум води, як плач. Дно життя у глибокому склепінчистому підземеллі, слабо освітленому, між колонами в камінній долівці заставлено протул на три чверті метра в діаметрі. Його закриває бетонний круг, мов жорно з млина обкований в залізу і пригвинтований в одному місці свого боду до рами прорізу. Обертається, відкриваючи полум'я, коли воно знизу, як вулканик, бухає в сутінки. Двигати круг треба за довгу і рухому залізну ручку, прикріплену до обковини. Олег подумав ніби мініатюрне вселенськості. Високо над нами часовня з престольним розп'яттям та іконою Богоматері. В середній частині – всі збори радостей і скорбот, а тут найнижчий – з глибини огонь знищення. Відволікає круг набік і враз через відтулену зривається, як зарає червоних птиць, бурхливий огонь, ширячи близький кругом. Олег кидає криваві рештки в проріз і вдивляється туди – коли приятель, привівши вагонеткою свій вантаж на спал, питає, чого як факір глядиш на огонь? Бо згадую, так близько бачив його, міг згоріти в своїй кімнаті, як тут людська остача після хірургічних ножів. А причина? Годі відмовчуватися. Я цікавий. Чому там була пожежа? Важливо знати. З вибуху пожежа. Якісь прибувці чи поворотці з котроїсь малої південно-американської країни найняли на декілька днів кімнату внизу, якраз під моєю. Пізно вночі вибралися з речами. Один мешканець сусіднього дому бачив. І от скоро по їх відході спалахнув вибух, і полум'я охопило будинок. Я прилів легко подрімати, не роздягаючись, а так і заснув. Прокинувся ж від задухи, відкрив двері. Там було в коридорі повно огню. Миттю спробував відчинити вікно до зовнішніх залізних сходів, схоронних про пожежу, а кріпко його заїли. Тоді кинувся крізь полум'я, закривши обличчя рукавом, спершу трохи направо, тоді по звороту перила вліво, на низ, і торкався об нього аж пальці попік. Сам дивуюся, як пощастило пробитись до вихідних дверей. Помогла спостережливість. Попереду, коли раз перегоріла лампочка вгорі, я в темряві примічав повороти. Зразу ж по тому почало валитись. Хутко прибули пожежники і залили огонь, збираючись залізними сходами. Вже мешканці повиходили. Я був останній за спаник, не чув окриків виходити. Бляшана валіза з речами і нотами хоч обгоріла, а таки збереглася, в схожому жаровищі, як тут. Мекельщина присудив Венямін, «Подібно, як ми тут, після хірургів, чистим з нашими істотами, там таке ж буде». «Що самогубець думав?» «Посідали на приступі, спаливши привезені рештки». Олег розмірковує. «На війні боєць із розірваним животом підгортав нещасний нутрощі разом з піском собі назад. Жити хочеться. А тут рятують, він же бачить, як знищився». Хоч я не суддя, можна дійти до вітчею. Проти вітчею моя зіна пружини знайшла. Її зойк при твоєму шепоті заглух. О, я тепер тихо. Раніше дражнився тигром під чаркою. Майбутня дружина здавалася сіра, як вечірня газета. Від рідких притишених відмовок я кипів, аж булькав, як царський самовар. Думав, ну, гризнись хоч раз, чого травиною шелестиш? Тільки гірко очим освітить. Працює без перерви, з наднормовими годинами. Весь заробіток на мій креслярський курс. Коли я лежав після операції, ходила за мною як тінь безсонний, знаєш?